intentem parlar de coses, de coses curioses, de coses que sabem, de coses que recordem, de coses que no sabem, de coses que n'hem sentit però no sabem com funcionen, en fi, d'aquestes que fem en el programa és de Cultura. A veure, és curiós que en una de les illes que són nostres, de la nostra terra, doncs hi hagin persones de tot el món, dic de tot el món, que vinguin a fer unes pràctiques de lo que ells tenen que fer m'imagino que sabran de què parlo parlo de l'illa de Lanzarote l'illa de Lanzarote s'ha convertit entre cometes una base de proves però és que són amb una paraula proves pels astronautes que tenen que fer alguna cosa que veure a l'espai sigui la lluna, la lluna, sigui a Marte o sigui a un altre lloc per què passa això? perquè amb una paraula hi ha una nova generació una nova generació d'astronautes que tenen que treballar doncs on els hi toqui diguem-ho així, perquè és d'aquesta manera aleshores ells busquen un lloc a per practicar, per treballar, per portar els seus robots, les màquines que necessitaran en allà, per veure com funcionen, com deixen de funcionar. El problema està que és molt difícil trobar un lloc que s'assembli una mica amb aquestes necessitats que hi ha. Però els paisatges de l'Anzarote són especials. Té, són paisatges volcànics i s'ha convertit en un lloc pràcticament pràcticament, perfecte per fer tot tipus de pràctiques per exemple per exemple pràctiques amb els seus, tra... amb els seus tratges especials per provar diferents tipus de robots robots, perdó, encara que en diguem robots són màquines que es fan per alguna cosa concreta, doncs els robots, és una manera de poder-ho trobar i, bé és que estan venint de tot el món és que, i a més hi han o sigui, ja hi han uns articles que aquests personatges que venen per fer pràctiques són d'una companyia, d'una agència d'agències especials aleshores, ja han fet uns contractes perquè puguin venir-hi i treballar-hi aquí, doncs, practicant tot el que necessitin. O sigui que és verdaderament... A veure, diuen que Lanzarote, diuen que la geologia és una bona rèplica, diríem, també de Marte a la Terra. Per tant, hi ha diverses, diverses companyies que tenen que veure amb les coses especials que ja han fet els seus contractes amb la illa de Lanzarote. Aleshores, no és que en veiem dos de personatges en allà, no és que a vegades se'n troben bastants. Uns que venen d'un país, uns altres que venen d'un altre país, uns altres que venen d'un altre país. O sigui, és una cosa curiosíssima. Hi ha un lloc de Lanzarote, que abans la veritat és aquesta, que és el Parc Nacional de Timanjifaia, que es diu, que és un, un terreny volcànic i de poca vegetació, i resulta que allà pràcticament no ningú, no anava ningú no és que vagi ningú en plan de veure-ho però és que ara està contínuament amb persones, que és els que he jo que estan allà treballant-hi però treballar hi tot el dia i si els interessa treballar de nit perquè el robot o perquè ells o per el que sigui també hi treballen és una, amb una paraula Lanzarote, l'anzarote el que no hi ha estat li puc explicar i al costat hi ha estat jo sap que és veritat és una de les illes més a prop del continent africà i també un dels terrenys més secs més secs d'Espanya més secs. diuen que és la Isla diuen, això els que hi entenen molt diuen que és una isla volcànica que ens aporta, o sigui, que s'acosta que s'acosta, entre cometes, però que s'acosta a Mart A ah, llavors per què està passant això? que hi ha una activitat, durant molts anys hi ha hagut una activitat que no ha parat durant molts segles i és curiós perquè cada vegada que hi ha hagut una activitat volcànica cada vegada ha modificat el paisatge ah, clar, perquè, a veure un procés volcànic, què vol dir? Que surt la lava. La lava, després ja sabem el que passa, no? Quan es refreda, doncs ha quedat per sobre, ha canviat. La vegetació és una zona que diria que és quasi nul·la. Llavors, és per això que estan buscant per tot el món un lloc d'aquest tipus i no el troben. Perquè hi ha llocs deserts, però hi ha sorra, molta sorra... No. Aquest els va bé per entrenar els astronautes, o o persones que estan han fet, han fet unes màquines tipus robots perquè quasi tots són robots ara doncs que tenen que mirar a veure si funcionen bé o no funcionen bé aquestes persones també demanen permís per mirar si aquestes noves màquines aquestes màquines tècniques van bé en el camp de la més o menys geologia o geomicrobiologia o sigui, que és curiós però és que és de tot el món que venen aquí el clima és desèrtic hi ha poques pluges és curiós, no? també doncs pues sí a veure hi ha una cosa que s'ha descobert o oh, els que saben de clima poden explicar què és el camon explicat. El terreny, el terreny és bastant pla parlant en general a la illa, en general. A llavors, què passa? Quan fa vent, quan fa vent, comencen per un cantó i surten per l'altre de la illa, per entendre'ns. Amb, un, amb una paraula. Si passa el vent per sobre el lloc on és pla, no porta pluja perquè va de pressa aleshores si per exemple en llocs que puguin haver muntanyes amb altres llocs propens, altres llocs que estiguin més a prop, altres illes doncs amb els sistemes muntanyosos què fan? atrapen l'humitat i produeixen pluja però el vent quan passa un cantó a l'altre que potser podria portar humitat però passa tanta pressa que com que el terra és, dir, normalment és més aviat sec, passa d'un cantó a l'altre i no deixa pluja. En canvi, en el cantó ja les muntanyes que no hi han, ja no parlo de que hi hagin persones allà que estiguin fent proves, no, en un normal, en un altre lloc, que hi hagin uns sistemes petits muntanyosos d'altres lloc, llocs, llocs la humitat i produeixen la pluja. Fit senza que la gent que viu allà. La gent que viu allà. A veure, molta gent ha nascut allà i estan valtres llocs, que eh? això també ho tenim que dir. -ho. Però hi ha hagut gent que s'ha quedat allà per lo que sigui, vale. La gent que estan allà s'ha adaptat mica a mica a aquest tipus de terra. És que sí, perquè és que és curiós fins i tot, ells mateixos han plantat cultius, però com ho han fet? Perquè és que si no, tampoc ni creixia ni creix res, perquè creix molt poca cosa, diguéssim. Aleshores, ells mateixos fan uns cultius que van forats, forats en el alterna, no molt fondes, i les rodegen com si fossin semicircles, per entendre'ns, de roca, de lava, apilada o sigui, fan el forat planten el que volen plantar llavors, al voltant els hi fan com una mica de muntanyeta petita, per entendre'ns amb roca de lava apilada a llavors, això val-hi però, verà que no és que sigui el 90% de la illa ni pensar-ho dic, la poca gent que s'ha adaptat a mica, a mica, ha fet aquestes coses. En una paraula, en una paraula, Lanzarote és la illa ideal, de moment, no sabem si les coses canviaran, per futures visions especials. Per què? Torno a dir. De moment, de moment, aquesta illa, que ningú sabria on té, de tot el món, Tothom que treballa dins de les coses especials, tothom coneix la illa de l'Anzarote. Que no saben potser ni on està, això és una altra cosa, però la paraula l'Anzarote ho saben. Què ens passa? Fa riure, però a vegades vas a un país o un poblet d'un país molt llunyà que no parlen cap més idioma que el que tenen i a vegades et porten o et veuen i et diuen... Ah, oh, el Barça! I no saben on està Barça ni on està qualsevol tipus de futbol. Coses que arriben, arriben, i bueno, és alguna cosa important per a ells. Doncs, l'Anzarote és exactament el mateix. L'Anzarote! L'Anzarote, sí. No els diguis un test, però no tenen ni idea. Però saben que és un lloc, parlant de coses especials, que fa temps, i temps hi ha, ja, que s'hi treballant d'aquesta manera o sí sigui, amb una paraula si un dia van a Nanzarote doncs, no els estranyi veure unes furgonetes que porten vàries persones no, diguéssim amb el cap cobert i tot no, però que van, que els veus que porten un uniforme blanquinós perquè són, diguéssim, els cossos aquests que porten que també miren a veure com va com va el tratxer proves, llavors a dins hi porten també robots, si és això i si és una altra cosa del que sigui, se'n van cap allà. I normalment en veuràs uns que diuen, per exemple, de, de la NASA, uns altres que diu de l'estació especial de tal, tal, tal. O sigui que, verdaderament, t'en dones compte que no és un sol grup, sinó que no ens pensaven grups de 50 persones, eh? No, no un grup vol dir que potser hi són quatre i un altre grup que seran tres i un altre grup que passaran uns dies en allà canvi... canviaran, perdó, canviaran i vindran nosaltres, no ens pensem que és com un guia que porti els turistes per... amb quantitat, no, vull dir, però porten els seus petits vehicles conduïts, ells no condueixen perquè ells són els que van estudiar i a treballar amb lo seu amb un conductor, els porten al lloc els deixen allà, quan els deixen, després, a quina hora els venien a recollir o al revés, si heu de passar la nit, doncs pues, aquí la nit, en fi, però veus un moviment constant, amunt i avall, amunt i avall, i si et mires, també, les lletres o el, el que diu aquest tipus de furgonetes, veus que, verdament, són de puestos molt diferents i de diferents del món, que estan en allà, doncs, per fer les seves pràctiques o el que sigui, l'anzarote. O sigui que és curiós perquè és que no passa en altres llocs. Passa aquí. Bé, sense ha el temps. Gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran. I aquell petó que no per faltar mai. Adeu, adeu. Fins al dia vinent. Adeu, adeu, adeu. Aires de Cultura